سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وما اموالكم ولا اولادكم بالتي تقرغكم عند الناسulfا الا من امن وعمل صالحا فاولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون وذكر اهل العلم رحمه الله تعالى عليهم ان احد الحكماء سئل اين تجد السرور قال في الامن ثم قال فاني وجدت الخائف لا عيش له dugu zangu wa islam ambao tumehudhuria katika jumua hii nahmadu allah subhanahu wa ta'ala awalan wa akhiran ala hadha alkhair wa tawfiq awali yote tunamhimili allah subhanahu Najua taufiki hii ambayo tumekuwa nayo ya kuendelea kumwabudu Mola wetu Subhana wa Taala kwa kutekeleza maamrisho aliyotuletea kupitia mitume wake na kujiepusha na makatazo aliyotukataza kwenye vitabu vyake kupitia mitume wake. Na hamdullah Subhana wa Taala. zangu wa Islamu katika hotuba hii tuna maneno muhimu sana ya kuwambiana sisi waislamu hasa tukizingatia kipindi hichi ambacho tuko nacho katika nchi yetu nyote mnafahamu hali iliyotukuta kabla wakati na baada ya uchaguzi mkuu wa nchi hii Sihitaji kutoa historia ya kilichotokea kila mmoja wetu ni shuhuda wa yale yaliyojiri katika nchi hii mambo ambayo hatukowei kuyafikiria wala kuyatarajia kufuatia matukio hayo napenda kutumia fursa hii ya hutuba ya nikizungumza na Waislamu wenzangu ndani ya msikiti huu Masjid wa Bidhar Jundub ibn Junada hapa moshi manispa mkoa wa Kilimanjaro nitaikumbusha nafsi yangu na kuwakumbusheni nyote nyinyi ndugu zangu wa Uislamu kwamba alislamu dinul al amn uislamu tuliyokuwa nao ni dini ya amani maneno haya tunayozungumza kwa kinywa kipana tukiwa na fakhri kubwa tukiwa na heshima tukiwa na utukufu wakati tunayazungumza haya maneno kwa kuwa ni maneno yaliyothibitishwa na kitabu kitakatifu cha Qur'an Al-Qur'anul Karim ni maneno yaliyothibitishwa na sunna tu sahiha za Mtume sallallahu alaihi wa alihi bali ni maneno yaliyokaliliwa na mabora wetu waliotangulia katika dini hii aslafu saleh alislamu dinul amn uislamu bwana ni dini ya amani ayuha nasu ibadallah inalislama huwa dinul amn ndugu zangu nataka mfahamu kwamba uislamu pekee ndio ayatahaqqaqal amn linnas nahaiwezekani Amani ikapatikana kwa watu illa idha danu bilislam isipokuwa pale ambapo watapoamua kufanya mfumo wa maisha yao watu ni uislam walamwa unasema wala yumkin Sikiliza haya maneno ayatahaqqaqal amn na wala hayuwezekani ikapatikana na kudhibiti amani lin kwa watu illa idha dan bihadha ad-dinil azim isipokuwa wale ambao watakapofuata mfumo wa dini hii ya Uislamu dini liyo kubwa mfumo huo wa Uislamu ni mfumo wa kuleta amani na utulivu katika miji. Ukiuandama mfumo wa Uislamu kama wanavyojieleza kwenye misingi yake. Amani inapatikana bila wasiwasi wote. Wasi Mkiukiuka msingi huu uliosimamishwa na Uislamu kwenye hili jambo la amani itabakia ni lugha tu za kuzungumza na kutiana moyo. Hamuwezi kuifikia amani ya kweli. Lakini nataka niwaambie kwamba kwa wasiojua wa Uislamu wafahamu kwamba Uislamu ni dini ya amani. Bainal Islam pad harama qatl al-anfus. Uislamu umeharamisha katika mafundisho yake ukiyasoma, umeharamisha kabisa Kuziwa nafsi biduni haq Pasi na haki ya yote. Ili jambo limeharamishwa. من ما انديكو يا اسلام قراننا وسنه بل وحرم الاسلام سرقه الاموال بل المسلم محرمه كذيبه مال واكله بالباطل نا كذيله هذ مال بباطل حتى كما هيبه bal waharama al lislamu altacaruda ala la alacraf bali uislamu ukaharamisha kuziingia hishma za watu na kuzivunja ukawavunjia watu heshma zao kwa kudhalilisha utu wao kudhalilisha koo zao kudhalilisha wake zao watoto wao na wazazi wao na jamaa zao kuvunja hishma ukawatukana ukawakejeli ukawabeza مابو هيا و الاسلام بل ونهى النبي صلى الله عليه واله وسلم بل يغاليه الاسلام اللي يكونه مالي مبقى امه صلى الله عليه واله وسلم اككتاز عن ترعي المسلم توم عليه الصلاه والسلام امكتاز حتى كمخفشه كمطيه خوف كم مسلم كيسيما انتوا انت ككوسه اماني akawa hana raha kitendo hiki uislamu umekataza hebu uangalia mafundisho ya قال sallallahu alaihi wa alihi wasallam kama fi والله لا hadith والله لا radiyallahu ta'ala anhu qala qala an-nabi sallallahu alaihi wa alihi akamtaja alladhi la yaamana jaroho bawa'iqah mtume عليه الصلاه والسلام unasema na hapa kwa allah hawi muumini na hapa kwa allah hawi mu'mini na hapa kwa allah hawi muumini yule ambaye hapati amani jirani yake kutokana na vitimbi vyake yani mtu ambaye anawakosesha amani na furaha majirani zake uislamu umemzingatia hana imani mtu huyo jirani tu sikwambii muislamu ukifikia kitendo cha kukosesha amani mtaa wako au kijiji chako au kata yako au wilaya yako au mkoa wako au pengine muislamu ukawa ni sababu ya watu kukosa amani katika nchi yao Sikwambi ukifikia kiwango hiko cha kuwakera watu Uislamu umepigia mfano wa kiwango cha jirani kwamba hana imani yule ambaye jirani yake hapati amani kutokana na vitimbi vyake Hebu niambie ukiwaudhi watu wengi zaidi Ukiwakosesha amani walio wengi zaidi kuliko majirani balaa lake ni kubwa zaidi Bali katika sahihi Muslim Nenimnaifahamu hadithihi hadithi ya Abdullah ibn Amr radiyallahu ta'ala anhu يقول قال النبي صلى الله عليه واله وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده المسلم هو الذي yakamilika katika uislamu wake ni yule ambaye wanapata amani waislamu wanasalimika waislamu kutokana na mdomo wake na mkono wake hadha huwa almuslim kipimo cha kumjua muislamu safi wa kupigiwa mfano si tu anaswali anafunga anakwenda haji bali mtume anasema man salima almuslimun muislamu wa kweli ni yule ambaye wamesalimika waislamu mli lisanihi wa yadihi kutokana na ulimi wake na mkono wake ulimi wake hautumii kuwakera waislamu wenzake wala mkono wake hautumii kuwauudhi waislamu wenzake hichi ni kipimo cha muislamu ayuhannasu hanasu ibadallah nimewaambia kwamba alislamu dinul amn uislamu ni dini ya amani miongoni ushahidi mkubwa wa jambo hilo wa mima yadulla ala ahamiyati alamn fi alislam na miongoni yale ambayo yanajulisha juu ya umuhimu wa amani katika Uislamu na kwamba ni kitu kilichoenziwa na kudhaminiwa sana ni riwaya allati akhrajaha al-Imam at-Tirmidhi rahimahullah ta'ala من اصبح منكم امنا في سربه معافا في بدنه له قوت يومه فكانما حيزت له الدنيا بحذافيرها حديثه عظيم يناونيشا نفasi ya amani katika duni yetu mtume sallallahu alaihi umeamka wewe ukajikuta wewe mke wako na watoto wako na wale waliokuzunguka ambao unawalea wana amani tumeswali salamu na sema yoyote atakayeamka asubuhi yakuwa ni mwenye amani kwenye familia yake muafan fi badanihi ni mwenye afya kwenye kiiliwili chake allah akampinga na maradhi anayo afya lakini pia la hukutu ya umihi ana chakula cha siku yake tayari mpango wa bajeti ya kula anao mtu kama huyu Mtume sallallahu alaihi wa ali wasalama anasema fakanna hizatlahu dunya ni kana kwamba mtu huyu imekusanywa kwa yeye dunia kwa pembe zake zote ni yani, mtu mwenye neema kubwa kana kwamba dunia nzima imechukuliwa ikawekwa kwenye kiganja chake mtu mwenye amani kwenye familia mtu mwenye afya kwenye kiwiliwili mtu mwenye resheni yake ya kula hadithi hii ya Abidarda imetaja jambo la kwanza kabisa ni mtu aliyemka hali ya kuwa ana amani kisha yakatajwa hayo mengine kiwango cha nema hii ni kana kwamba mtu amekusanywa dunia dunia ina ladha dunia ina starehe ngapi watu wanakwenda mbio kwa ajili ya dunia Watu wanakwenda mbio kwa ajili wapate mapambo ya dunia. Vurugu ambazo unaziona hapa duniani ni kwa sababu ya gurur, ya hada ya dunia iliyokaa kijani kibichi. Kila mtu anapenda dunia. Lakini tunaambiwa tukiwa na amani ni kana kwamba dunia hii imekusanywa katika mikono yetu. Ni wangapi wanafahamu neno haya? na hayazingatia. Ayoal muslimu na Allah Angalieni jambo la ajabu kabisa. Kwa wale ambao wanasoma Qur'an, wallahi jambo la ajabu kabisa. Sisi waislamu tulizingatie na tuwe ni wajumbe wa kuwaambia watu wengine. Wako watu wengi ni wajinga sana. Wamekosa mifumo ya hak Hawana dini ya kweli ambayo ina miongozo, hawana malezi ya wahid. Sisi waislamu tuna nema hiyo. Tunayo dini ya kweli alislam na tunayo malezi ya wahai kitabu cha Allah na sunna za Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam sisi bwana katika dini yetu hatuihitaji mwana research yoyote Wakili mwengu kutufunza namna ya kwenda Hatuitaji hatuihitaji mgiriki wala mionani wala marekani wala mwingereza wala nani hatuihitaji hawa na falsafa wenu wabobezi mnauita sisi tuna mafundisho nyinyi mje kuiga huku kwenye Uislamu kumenoga njoni mchukue ustaarabu sasa bwana watu hawana mifumo katika mila zao hawana malezi wajifunze kwetu sisi waislamu tuwafundishe tuishi waige tuwaambie wasikie maneno ya haqq alislamu barakallahu fik dinul amn nawaambieni uislamu ni dini ya utulivu na amani mtajitafuta sana ikiwa mnaukataa uislamu na kuukandamiza Uislamu na kuukejeri na kuukebei Uislamu lakini salama yetu na yetu fi hadha ad-din ni kwenye dini hii tukufu sasa angaliyeni waliamini at-ilm fi al-islam ya ibadallah na kwa ajili ya umuhimu wa amani katika hii dini ya Kiislamu Angaliyeni fa inna Allah ta'ala akrama bil-amn awliya'ahu fi dari karamatihi fil janna wa ule muhimu wa amani si tu hapa duniani bali Allah subhanahu wa ta'ala amewakirimu kuwapa wa amani wale vipenzi wake katika nyumba yake ya utukufu nyumba ya ukarimu huko akhirah Aljanna. katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala miongoni mwa neema ambazo watapewa mawaliwa wa Allah waumini watakaoingia peponi katika nema watakayopewa ni nema ya amani. Allah amewakilimu mawali katika janna kwa kuwapa amani. Kwa nini? Lahu Lau fukida Fukida an'im kullu. Wanasema ulama kwa sababu lau kusekana amani basi nema zote zingekosekana. Huko peponi kuna nema sheikh nitume عليه الصلاه والسلام katika sehemu ya maneno yake akizungumzia pepo anasema fil janna ma la ayn rat wala udhun sami'at wala khatara ala qalbi bashar huko peponi kuna nema ambazo jicho alijapata kuona wala masikio hayajapata kusikia <muchasih> na ni vitu ambavyo moyo haujawahi kuhisi Nema za janna tunatajiwa na Qur'an Peponi kuna kusuru kuna majumba ya kifahari yaliyo marefu yenye ya kungaa peponi Pana wanawake warembo na mtu tarundikiwa kundi la wanawake abkaar waliokuwa bikra macho yao kama vikombe hivi zile figa ambazo mnazungumza huko Mkibunibuni wako huko anhar min labanin pana mito ya maziwa Anharun min asali Iko mito ya asali iliyochujwa sio skaliguru bwana asali ya kuchemsha asali iliyochujwa ni'am Allah subhanahu wa ta'ala kwa kusoma Quran anataja ni'am za janna azim pamoja nahayo. na hayo na neema zote hizo watu wa janna wamepewa neema am ya amani Wanasema ulamaa kwa nini ni kwa sababu lao ingekosekana amani hizi neema zote zingekuwa hazina, hazina maana yote ndio ukisoma qur'ani utaona namna amani inavyozungumzwa Hatta fil janna mpaka katika pepo ni katika neema waliopawewa wabibu watu wa peponi ukisoma suratul hijr mathalan tuchukue ile aya 46 sehemu ya aya allah subhanahu wa ta'ala anasema tudkhuluha bisalamin aminin adkhuluha bisalamin aminin ingieni hiyo pepo kwenye waumini ingieni hiyo pepo kwa salama hali ya kuwa ni wenye amani jambo la amani wanaambiwa wenye kuingia janna bali Allah subhanahu wa ta'ala katika suratu ad-dukhan nichukue na aya hii ile aya 55 Allah anasema akiwazungumzie watu wa, wa, wa janna yad'un fiha Bikuli fakihatin aminin wanaagiza ndani ya hizo pepo samfudi mbali mbali za matunda ni kuita tu ukiita yanakuja Yaduuna fiha Bikuli fakihatin aminin wanaagiza ndani ya hizo pepo kwa kila samfudi za matunda hali ya kuwa ni wenye amani limetajwa wakati wanaagiza fruit matunda mbalimbali kwa ajili ya kujifinjari fil janna Allah anasema wana amani watu hao wakati huo Ndiyo neema ya matunda itaonekana bali Allah subhanahu wa ta'ala akatuambia tena katika sura 7 na haya ndio mafundisho nataka muichukue waislamu qala Allah ta'ala wama amwalukum wala auladukum bil lati tuqaribukum indana sulfa Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema Wama ma'amwalukum wa wala haziku maali zenu wala auladukum wa la watoto wenu billati tuqaribukum indana kwamba ndiyo vitu ambavyo vinawakurubisheni nyinyi kwetu sisi ukaribu wa ndani hapana si kwamba mtapata ukaribu na Allah kwa sababu ya mali nyingi mzikuwa nazo kwa sababu ya watoto wengi hapana Allah nasema illa man amana wa amila salihah ispokyo yule ambaye ameamini na akafanya matendo mazuri fa ulaika lahum jaza'u dhi bima amilu basi hao ndio wale ambao wanawao wao malipo maradufu fa ulaika lahum jaza'u dhi bima ma basi hao ambao wameamini na kufanya amali njema biwalli ambao watapata malipo kwa ziada ya maradufu bima amilu kwa sababu ya kile ambao wamekifanya katika amali kisha Allah subhanahu wa ta'ala anamalizia aya hiyo kusema wahum fil ghurafati aminun na hali ya kuwa wao hao watu wa janna hao alghurafati wanasamu ni majumba marefu viunga vya maghorofa maghorofa yake marefu mno watawekwa huko ndiyo janna hizo wa hum fil ghurafati aminun na kuwa wao wamo ndani ya majengo marefu ya kifahari wakiwa na amani wakiwa na amani katika hayo majengo marefu ndani ya pepo ndio mwanachuoni mmoja aliyotangulia kutoa nukuu yake rahimahullahu taala min ulama islaf zikara anna ahad alhukama suid kwamba mmoja katika watu wenye hikma na busara aliulizwa aina tajid alsurur wewe unaipata wapi furaha furaha yako unaichukua wapi qala yule mtu mwenye hikma akajibu ninaipata kwenye amani. Furaha yangu mimi ninaipata kwenye, kwenye utulivu. Kisha akasema fainni wajadul khaifa La aisha laha. Kwa hakika ni mimi nimemkuta mtu mwenye hofu. Nimewaona watu wenye hofu hawana maisha. Watu wenye hofu hawana ladha na maisha. Ayuhannasu ibada Allah Kupitia kipengele hiki na nususi hizi umeona namna uislamu unavyoizungumza amani tunapata faida gani hapa katika neema kubwa ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anaizungumza kwamba amewapa waja wake ni neematul amn ni neema ya amani bali tumeona kwenye aya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amewaneemesha watu wa janna pamoja na starehe mbalimbali alizowapa huko peponi ambazo hazina mfano wake na dunia mambo ya peponi huwezi kuyakisia na mambo ya kidunia stareza huko ni zingine bwana bana baadhi ya watu kwa kutokujua akiwa na kasiri yake bichi yake akiwa nakula vyakula vizuri nasema ah Tuko peponi hapa ni kwa sababu hajui hajasoma kuhusu pepo ukisoma kuhusu pepo na huko ulipo wewe, wewe, wewe uko jalalani wewe unalala nje tu kwa zile nema za janna maa dhalik pamoja na hayo Allah subhanahu wa ta'ala anaeleza kwamba amewapa watu wa peponi ya amani huko akhira ndugu zangu waislamu Nema ya amani ni kubwa sana hata kama una uwezo wa kimali labda una madaraka au una uwezo wa watu wengi ambao wanakusikiliza hata kama ni mtu mwenye uwezo paikosekana amani na utulivu huwezi kuenjoy ule uwezo wako tajiri mwenye mali nyingi ukikosa amani tu huwezi kuenjoy sikwambie amani ya mji au ya nchi wakati mwingine mtu mwenye uwezo akikosa amani ya nafsi yake tu amani kwenye nyumba yake tu allah akamtia mtihani wa afya tu akapata mtikisiku wa afya anaona namna ile fedha ilivyokosa thamani waulizeni watu wali fedha ambao wamempitiaani wa, amba wa maradhi wanapokosa raha ya moyo Vyakule ana uwezo navyo watu wanakaanga kuku masamaki ya kupwaza manjamati lakini hawezi yeye ni mtu kupwaza pwaza tumichungana nini vitu vya ajabu, ajabu. Ha, hana ladha kutembea muda mrefu hawezi Haikaa kwenye gari muda mrefu kavimba miguu tafashikieni kweli ana fedha ameshughulishwa na mwili tu mwili tu ule utajiri wake unakosara inawezekana akafaidika watu wengine au fanya kazi yake dereva wake, wake. piga vitu mpaka namuonea gere e, kula bwana una, kama una uwezo wa kula kula tu dereva atumbua tu e, anakula alafu anabeba take wei ya watoto wake wosana anakodoa macho hawezi bali pana watu hawawezi makubwa zaidi zile staree Kubwa za Kilimwengu pia haziwezi hapo mwingine ya faragha wengine wanatizama tu kazeke nikuweka mkono tuishikeiibiwa basi hana jambo kapewa maradhi usiku wake wote ni usiku wa mawazo hana raha watu wanajiremba mpaka shedo zinachujuka Hamna jambo amshughulisha Allah na afya yake atuzungumzie kwa furaha anakiona cha mtima na ana mali na kuna mtu anashughulishwa na familia yake mke anamgeuka anakuwa kichaa mcharuko watoto wanamgeuka kuna watu wanatembea wakisema wenyewe huyu ana kila kitu ana biashara ana nyumba zake ana nini kuna family problem full mtu amekaa hivi anaongea mwenyewe huko nyumbani kumewaka moto wake watoto wanamchanganya. Mtu anakuwa hayuko sawa na ana mali. Sikwambii jambo la ungi, Sijui si wilaya, mkoa au jambo la nje. Liingiliwe na mtikisiko. Namnajua maisha yetu yalivyo sisi. Maisha ya watu ni kutegemeana. Ukikosa hili utapata kwa mwenzako. Mwenzako hana lile atapata kwako. Maisha ya watu yanategemea kusaidiana. Hebu niambie jambo la watu wote likiharibika. Ikiwa mtu peke yake anaweza kashukulishwa au na familia yake, je, jambo la nchi au la mkoa mzima kama huo Kilimanjaro, unadhani tutakuwa tunahali gani? Hilo jambo la kwanza litafakari. Lakini hawa ni wenye uwezo, hawana ladha wala hawainjoi maisha ikiwa amani hakuna. Usikwambie sisi maskini, wenzangu na mimi wakina mwanyanje wale wakina kilanje kwa maana hapa eleweki mpaka utoke wazee waze moto hatuna masto wala mafriji cha leo kinaliwa leo kesho Allah anajua na sehemu kubwa ya si wa Tanzania ni watu wa hali hii sasa nazungumza na levo hizi sikumbii kwa watu maskini wakikosa nema ya amani namna wanavotaabika hali yao inakuwa ni mbaya zaidi maisha yao yanakuwa ni magumu zaidi na ufisadi ni mkubwa zaidi sasa mnaweza mkasema ah haiwezekani allah ametuonjesha mfano wakati mwingine wanaweza wakafanya mambo baadhi ya watu ili lipite somo wako waovu wanaweza kutumiwa usilaumu saa zote kama ni madhara tu madhara yapo lakini wakati mwingine kuna neema ya kujifunza haya hebu tuangalie ile iliyojiri tarehe 29 na, na baada ya hapo siku tatu 4 baadaye katika nchi hii kwenye baadhi ya mikoa athari zake zikaenea takriban nchi nzima fujo ndogo sana kwa kuzingatia wale waliofanya fujo na wale ambao hawakufanya fujo wale ni wachache sana nchi na watu zaidi ya bilioni 60 ukizingatia wale waliofanya fujo ni, ni kundi dogo kwa nile ambalo halikufanya fujo lakini hebu uangalie athari zake mfano mkoa wa Kilimanjaro hauripotiwi fujo kubwa ambazo zimetokea za uharibifu lakini baadhi ya mikoa fujo hizo zimetokea kwa kiwango kikubwa athari yake tumeipata petroli wazee mlinu washinga kwanza kuipata kimembe ilikuwa ni shughuli lakini kuna watu wanunua petroli lita 1000 tuliona ule uwezo wetu ulipokuwa dudu watu wana haha pikipiki piki watu wamepaki bajaji zimepakiwa watu wamepaki magari maana watu wengi hawana uwezo wa kuweka hata 20 unga unga tu mafuta 2020 32 105 kamaliza hapo watu wamepaki vipando petroli imekuwa lita 1 1000 imefika baadhi ya maeneo tunaambiwa katika baadhi ya mikoa kama Dar es viungo vya mboga hivi vya vilikuwa vishikiki siku tatu kitungumi saba Wako ndugu zetu wanatum... kitungumi saba kimoja. Nyanye kaovu ya buku. Mkate 1700. Kile moya 1015. Alafu bora upate basi. Pia hakuna kutoka. Siku tatu. Kimbembe tumekiona. Ee wallahi, hebu niambieni hali kama ile inakwenda mwezi mmoja. Inakwenda miezi miwili. Inakwenda miezi sita kifue kadirie kwamba na kiwake bwana kichafuke bwana haya kiwake mwaka usiwaangalie mambo na wakubwa wale wanaagiza tu kwenye madaraka wale wanaagiza hawana njaa wale njaa utaipota wewe bwana mtu wakae na matindi gani wale vya kula vitaenda hata kama ni hel helikopta ya jeshi vitaenda wewe na mimi tumeona hiyo hali sasa hebu niambiie hizo siku nne tano hali ambayo tulipitia jambo lingeenda wiki moja wiki mbili tatu wezi hali imekuwa mbaya zaidi Ndugu zangu sisi tunahitaji amani kwenye kila kitu na hata maisha yetu ya kawaida utaona kwamba inahitaji amani hata kukidhi haja wewe kuwa chooni tu usikie mshindo kama ni mzigo unarudi Angalia jambo la amani. Ile hisia inakata kabla mjomba narudi kwanza. Na unaweza ukatoka. Mshindo tu. Hata kustarehe na mkeo huwezi mpaka ujiridhishe kuna amani. Hakuna mtu anaweza katuona hapa. Njomba tutatie vitasa, funga mlango, tena naomba uhakikishe umefungwa. Vipi pazia? Yaani mtu anahitaji usalama hata kwenye faragha haya mambo kama hili hayahitaji usome sana na ndio maana jambo kama hili Uislamu vililingania kwa mkubwa hadhi wallahu ta'ala a'la wa a'la alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah muhammad ibn abdillah wa ala alihi wa ashabihi alkirami ajma'in amma ba'd ndugu zangu waislamu katika hutuba hii ya pili nikimalizia baadhi ya vitu nataka tu waerevu sisi muislamu wa kama vile ambavyo dini yetu ni dini ya elmu hebu tuendane na viwango vya dini hii tusivutwe na mikumbo ya watu wajinga mtu ambaye hana dini hana akhlaq asikuathini na uislamu wako Hili jambo hili ni mahubiri ya dini yetu na tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala awafikishe watu wote katika nchi hii waelewe jambo hili. Utulivu huu tulio nao na faida yake. Raia waelewe na hao watawala waelewe. Kwa mujibu wa misingi ya Uislamu. Sasa baada ya kuyasema hayo kuna mambo machache ni yaseme kumalizia. Kwa sababu ya wakati huu tulio nayo na haya ni mazungumzo maalumu sana. Natoa nasaha kwangu mwenyewe mzungumzaji na kwa ndugu zangu wa Uislamu na kwa wale wote ambao Wataupata ujumbe huu al lahu wasailuhu Tufahamu pia hii amani tunayoihubiri ina njia zake na Uislamu umezitaja ziko njia wakipita watu watafikia kwenye amani lakini wakikiuka wakaziacha njia hizo wakachoronga za kwao amani itakuwa ni mazungumzo tu ya mdomo lakini haitakuwa na uhalisia na kama itakuepo haitakuwa ya kudumu na manfaa itakuwa ni azimamoto amani ya funika kombe tunazungumzia sisi amani ya kudumu ambayo ina manfaa uislamu umeiwekea njia zake sasa ni mambo mengi ya kuzungumza kwenye madarasa sio kwenye khutba mimi nitanuku maf mafupi sana katika hutuba hii kwa sababu waislam wengi tunawapata kwenye hutuba hizi. Wengi hamji kusoma madarasa. Wala hamji msikitini kwenye swala za jamaa. Waislam wengi wanapatikana ijumaa Wengi wao. Na wengine pia hatuwapati. Allah ajalie wasikie maneno haya. Ziko njia za kufikia amani. Miongoni mwa njia hizo kwa ufupi, tahqiqu at-tauhid. Ni sisi kuithibitisha tauhidi ya Allah hili jambo tauhidullah Allah ibada kumkwekesha Allah subhanahu wa ta'ala kwenye ibada hii ni njia ya kufikia amani ikiwa tunaitaka amani na sisi waislamu tuneienzi amani falnukbil ala atawhid tuelekee kwenye tauhidi ya Allah tumwabudu Allah peke yake na tusimshirikishe na chochote tusiombe makaburi wala kutufu makaburini tusiombe mizimu wala tusiamini mambo ya kishirikina mambo ya waganga wa kienyeji mambo ya matambiko mambo ya hirizi na mfano wake kuchinjia mizimu tusiamini mambo haya mambo haya ni nuksi watu okiyafanya wa yanawatoa wa katika amani yao kwa sababu shirk mambo shaitani shirki wanasema ulama ni mambao shaytani ni chemchemu ya shaytan mahala kwenye shirki hapanaheri hapana kila balaa sasa sisi waislamu dini yetu imetufundisha tauhid kumuelekea allah kwenye mambo yote tukifanya hivyo amani inakuja automatically tauhidi kwenye kila kitu tauhidi kwenye ibada ya allah tauhidi kwenye uumbaji tauhidi kwenye kunyenyekea ahkamu za Allah ahkamu Allah wa adhu, na sheria zake na sharia yake kuinyenyekea kuikubali na kuihukumu yote haya yanaingia kwenye tauhidu Allah hii ni njia ya amani na ukisoma Qur'ani utaona Allah anazungumza hayo mfano ukisoma sura an-nur Allah anasema wa'ada Allahu alladhina amanu wa 'amilu s لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا لهم دينهم الذي ضالوا لهم ولا من بعد خوفهم امنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ان شاء الله كما الذين ومن كفر بعد ذلك فاولئك هم الفاسقون الشاهد للایه الله سبحانه وتعالى انا واعده كما الله موعدي والى ولي na wakafanya matendo mazuri Allah niwaahidi kuwapa utawala katika arfu kama vile ambavyo amewatawalisha wale waliokuwa wa kabla yao bali Allah ataimakinisha dini yao dini ya Uislamu dini ambayo Allah ameiridhia kwao mahalu shahid Allah akasema wala yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna na Allah atawabadilishia wao baada ya khofu yao kuwaletea ya amani ya abuduna ni la yushriku bihi shay'an wa taqwa an niyabudu minni na hawatu nshirikisha na chochote kisha allah akamalizia wa man kafara ba'da dhalik fa ulaika hum alfasiqun na ولم يلبسوا ايمانهم بظلم ان اولئك لهم الامن وهم مهتدون والياء باو وامينا نا wala hakuichanganya imani yao na ushrikina hao wana amani na wao ndio wenye au naamini kwenye waganga na watu ambao haomwamini Allah hawajatulia wao angalia washirikina hawana utulivu kwenye maisha yao mshirikina akisikia mnyama amelia nje halali wangapi hawalali wakisikia nyau nje kalia au bundi kalia hawalali anaona, Watuhawa, wa hawa iba iba iba kwa sababu ya zile imani za kishirikina anaona anarogwa watu hawa wamekosa tauhid hawana utulivu mashini hivi hivi kwa mustawi wa nchi kwa mustawi wa mji kwa musta wa familia hali ni hiyo lakini jambo la pili ambalo nilitaja katika barabara za amani alamru amru bil ma'ruf wa wa wal nahy wallahi tusiyachane wenye uwezo wa kusema waseme watu usizuiwe kuzungumza wakati mambo yanaharibika hasa sisi waislamu al mashayikh wal du'at wal asatiza mashaykh wal linganizi walimu ya memory hizi madarasa yetu semina malimbani tuzungumzeni haki kwa kubainisha mema na kukataza mabaya jukumu hili ila msingi sana ikifika wakati watu wakakaliana kimya yani watu wanaharibu kila mtu anaogopa ah mimi chambo bwana najua wana bani. watu wanawindana bwana sio kuonekana kiereere watu ambao wana masuala ya kidunia wazungumzie maneno haya sito washangaa lakini mtu dai ila Allah ambaye lengo lake ni kumridhisha Allah na safari yake ni akhirah akaogopa madhara ya walimwengu kuzungumza haki haki itajulikana lini sasa ikiwa watu wote wamejifungia hatuzungumzi kwa paraza paraza la lazima wa haki wakati kwa machafuko kama haya machafuko ya kasi dawa ya, kas. ya haki iende kasi wa kabili wale wachafuaji kwa hoja na dalili tuwaonye tuwakanye tuwakataze potelea mbali kama kuna janga litatukuta sisi kwa sababu ya hili alhamdulillah kulan yusibana Ila ma kataba allah lana huwa maulana madhara ambayo tatukuta yashaaandiko hayo unakufaje unakufa kujitangaza hakka hiyo khairi watu walikuwa kukuharisha tu bali mtu anahara mpaka anakufa kidhalili wao naogopa kufa kwa ajili ya kutangaza haki. Kimya. Nasemuma hivi, al'amru bil -maarufu. Lazma tukatazane. Mabaya tuomrishane mema Msingi huu ni msingi wa kuleta amani. Kwa hivyo watu ambao wanajaribu kufanya matendo ya kufuruga huu tulivu tuwazuieni. Tuukatazeni. Tuwa Tuwaonyesheni njia yenye kufaa. Lakini tukikaa kimya, tukasema siusiki mimi. Watu wa kaharibu ni watoto wetu, ni ndugu zetu, watu wa familia zetu, watu wa mji wetu tunawajua. Tukasema ah, shauri zao ni vijana hao, miemko ya watoto hao. Madhara ya kija yanajumuisha watu wote. Allah Subhanahu wa ta'ala angalia kwenye Qur'an. Katika sura Al-Ma'ida, nimalizia maneno yangu akiwazungumzia wa Israili. Allah anawazungumzia wana wa Israili na wao waliopewa laana. اقيسما لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داوود وعيسى ابن مريم ذلك بما عصلوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن كل يفعلوه لبيس ما كانوا يفعلون لعني ولكوا بني اسرائيل لعن الذين كفروا من بني اسرائيل الله نسمي وملعني واولى وليكفروا كتقوانا ويسرائيل على لسان داوود وعيسى ابن مريم yoo ulimi wa nabii daud na isa mwana wa Maryam walipata laana bani israeli wale makafiri wao kupitia ndimi za manabii hawa thalika bima asaw wa kanu yaatabi na hilo liko vile ambao walifanya uwasi na walikuwa wakichopa mipaka angalia tabia yao bani israeli kanu la yatanauna am munkarin walikuwa bani israeli la yatanauna am kwa yeyu fualu hawakatazani na uovu ambao wanaufanya watu wanafanya uovu pale watu kimya walikuwa hawakatazani na uovu ambao wanafanya labisa makan yefal Allah anasema ni jambo baya mno ambalo walikuwa wanalifanya wanaiisraeli katika misingi ya kuleta amani ni watu kuihubiri amani kwa kuamrishana mema kwenye jambo hili kwamba amani ni nema na uharibifu ni balaa wale waovu ambao wa wako tayari kuivunja amani hii kwa masuala yao binafsi au maslahi yao waliowatuma Tusiwakubalie, tuwarekebishe Tuwaonyeshe maslahi ya utulivu huu kwa hivyo lazima waamrishwe mema wakatazwe mabaya mashehe wafanye majukumu yao kiwaadilifu kabisa mtume sallallahu alaihi wa alihi katupigia mfano mkubwa sana wa islamu mkiuelewa mfano wa jahazi hadithi ya numan ibn bashir watu wengine wanajua hadithi hii ndio alimami al-bukhari mfano mkubwa mathalul qaim fi hududillah walwaqi fihi kamathali qaum istahamu ala safina mfano uchukue huo mfano wa wale ambao wamesimama katika dini na kipande chieni kimoja. Jahazi liko lina matabaka mawili. Fakana ba'dhum a'laha wa ba'dhum asfalaha. Ikawa ba'dhi yao wako tabakala juu la jahazi, wengine wako chini. Mfano huu. Fakana alladhina fi asfaliha idastaqaw min al-ma' marru ila man fawqahu. Waka wale wa chini wakipatakiu wakahitaji maji, wanakwenda juu kwa wana jamaa zao. Tupenye maji ya yakunywa wanapewa kanyo. Na safari inaendelea kwenye bahari. Hawa watu wa chini wakawa na rai. Wakasema lau anna kharakna fi nasibina kharqan lam nu'dhi man fawqana. Lau tungetoboa hapa chini kwenye jahazi letu maji si haya. Ikawa tunachota tu. Tusingewadhi wale wajuu juu. Wao unaonaaje hiyo yu Hiyo rai unaionaaje? Ikiwa wewe umepanda kwenye ile jahazi. Jamaa huko sio unasema tutoboa yotundu hapa. Tuchotee hapa hapa. Hey, tunasafiri katika ziwa Victoria bwana mwanajibaridi haya ziwa nyasa sitotoboe tu hapa mtume anasema lau wale watu wa wakiwaacha hao wachini na akili yao hii mbaya wataangamia wote watatoboa jahazi maji yataingia chombo kitazama watakufa wote Wachini na wa lakini walau akhadhu ala aidihi lakini wakichukua mikono yao wakawazuia wataokoka wao na wataoku kawa wengine. Nachau. Wanachau wajumla. Huu ndiyo mfano wa watu wenye kuamrisha mema. Watu wenye kuamrisha mema na kukataza mabaya, siku wakinyamaza, wakawaacha watu waendelee na maovu yao, madhara yakija ya hayatobakuwa. Kwa mfano wa karibu ni juzi mtawapo mfano huo tu mpaka mtaelewa. Kwa ni nyinyi watu wa msikiti huu mliandamana Si, si ni ni watu wa fujo. Sisi sio watu wa maandamano. Wala hatukubaliana naye, mimqablu wa mimbaadi. Tunayapinga kabla na baada. Nilizungumza hapa. Hata maandamano yatakalio kibali na mheshimiwa rais. Kwa maandamaneni sasa wa Tanzania. Sisi masuala ya tu Ni haramu kwa dini yetu jambo hili Tulizungumza hapa. Sisi sio watu wa maandamano, watumo. Hatumo. Kama unaogopa ni wewe bwana lakini watu walipoingia barabarani wakafanya hayo maandamano madhara yamechukuta hayakutukuta sisi kwa tu ya kaida ka eh, watu mpaka wamefanya renovation katika nyumba zao amegundua kwa mala kumekunatundu hapo kumevyoombo vimeisha walikuwa hawajui wamepata muda kwa nyumbani na wake lakini ni kwa sababu ya watu wachache ndio maana tunaambiwa tukataze ili jambo kwa nguvu yote kwa sababu madhara yakija haya we wewe ah, lakini wacha vijana bwana waonyeshe hasira zao na we mzee umekaa katika ofisi yako kikiwaka kitakuhusu waulize wenzio sisi tunasimamia msingi wa kuamrisha mema na kukataza mabaya huu ni msingi wa dini yetu popote pale apite mtawala yoyote yule hata kama hao ni kutoka wapinzani la usifi wakafanikiwa kuchukua nchi madhalali Wakawa ndio watawala maneno yetu kama tukuhai ni haya haya huyo mtawala akiwa mpinzani maneno yetu tujalie mtawala mpinzani Halafu watu wa kuandamana wakani cha tawala ndio wanadai wanadai haki maneno yetu yatakuwa ni haya haya yetu, kwa sababu haijabadilika huu ndio msingi wetu uko wazi sana na lazima watu wajue hilo jambo basi, ndugu zangu wa Islam ikiwa tumeaelewa hayo Tusimamia wajibu huu nilitaka muyafahamu haya mawili msingi wa tauhidi tusimame nao imara nikisema tauhidi nina maanisha mbali sana wale wenye kama madarasani wataelewa ama mtu usiyofuatiilia Uislamu utajua jambo dogo la kawaida huwezi kuelewa kaa uangalie tauhidi na maana gani inagusa kila nyanja ya maisha na tauhidi ni ukombozi wallahi haya mavurugu mnao yaona ni kwa sababu kafara makafiri ndi waliombele kwenye mambo haya na wanaitetea mifumo yao na hata nguvu ambao wanaipata wa maandamanaji ni nguvu ya kutokea ukafirini tu na hao wasishaji wa hima watakuwa makafiri au ni vijiti ambao dini zao watu waovu kabisa watembea uchi wa shensi mtu ambaye hana nafasi ya kuchangia chochote katika jambo la dini yetu. Lakini ndio watu kama hawa wanasikilizwa Sasa dini yetu iwasilize watu waovu. Kijitu kishenzi kikahaba. Mtu atujiu staaarabu wake na uislamu wake, huyo anatakiwa hawaathiri washenzi wa shenzi wenzie ambao wamekosa mifumo, hawana akili ya dini. Lakini mtu mjinga kumwathiri mtu mwenye dini yake. Wanatakiwa washenzi wale wajifunze kwetu waathirike na Uislamu wajue kwamba wanakosea Hii ndiyo kazi ya tauhidi kama ujaelewa kuna mambo utayapa asilimia kubwa mambo ya kijinga na yale mambo ya muhimu utayadharau lakini la pili kwa leo mlichukue tuamrishane mema katika jambo hili na tukatazane mabaya na tusikae kimya na tukisema kuamrisha mema sisi waislamu tuna wajibu mkubwa Alamru bilma'ruf wan-nahi wa al iko upande wa raia wao kwa wao kuamrishana mema na kukataza na mabaya lakini pia alamru bilma'ruf wan-nahi 'anil wa watawala watawala pia wanaamrishwa mema na wanakatazwa mabaya lakini kwa lugha za kuzungumza na watawala lakini si kwamba wao hawataki kukumbushwa mtawala akiwa mwizi mkandamizaji mbi nafsi ana huruma na raia wake hatekelezi ya hadhi anatakiwa nasiiwe na saa ziende kwake Aambiwe wewe ni sababu ya kuharibu hali hizi badilisha mwelekeo wako si kwa maana inafaa kwa watawala kufanya wanavyotaka hata kama wanafanya dhulma wanakandamiza watu wanaumiza watu wanadhulumu watu wabinafsi Waisi. si kwamba inafaa kwao kama una ushahidi mambo hayo peleka na zako kwa utaratibu wako ndio maana wana utaratibu wa kuwasihi watawala nasihatul-gula watawala wana nasihiwa kwa kufuatwa kuandikiwa barua au kutumiwa wajumbe watu ambao wanaweza kuwafikia au kutoa nasaha za jumla bila kumtaja jina ukabainisha kitu ambacho ni kibaya anachokifanya kwa sharti uwe una hoja na dalili usizungumze kuzua na propaganda za waongo Zungumza kwa hoja jambo na ushahidi nalo watawala wananasihiwa. na kila mmoja ananasihiwa msingi huu tukisimama nao sisi sote huu Uislamu utakuwa ni mfano watauiga Uislamu na wameanza kuona huko mwanzoni wengi walikuwa wanwadharau Uislamu wakaitwa waswahili watu wa waliita umeona nafasi ya waislamu sisi atuingize kwenye ujinga ataingiza hao wengine unajielewa sasa hivi wanaona naona waswahili hawaelewi kabisa. Eh waswahili naona umeamua kutulia. Sio uswahili. Uislamu mtaendelea nyinyi wazungu. Ni si wazungu pande ya pili huko? Sisi tuna uislamu. Hatudanganyiki. Tuna misingi. Na ninawaambia hatuzungumzi hapo masuala yote. Wao wanajua pia tuna njazi nyingi. Lakini tunazungumza misingi ya dini yetu. Tuchukue haya maneno maalumu na hizo zikaririwe zikadiriiwe na nyinyi ambianeni kwenye vikao vyetu kwenye mazungumzo yetu kwenye misikiti yetu Tuzungumze kwa kinywa kipana na kama kuna vijana wetu na tabia hizi wametuzunguka tu wakataaze tusikubaliane alhamdulillah tuliona mfano mzuri juzi kwenye maandamano hapa pana watu walikimbilia huko msikitini na pikipiki zao walitolewa hapa Allah rijalu da'wa watu walioefahamu da'wa waliotofukuza toa pikipia toka hapa toa kifuju hapa unakimbilia huko tunaita balasis tayari zilefwe mbele hapa hazikutomwa hapa zikaondolewa na vijana wetu hapa jazawumullahu khairan allah wali fikheri hayo ndiyo mambo ya kujifanya wafanye huko sio kwenye eneo letu sasa kama haya mambo yatawauzi si watatuvizia watafanyaje ah sasa wataku kwa malaria tu yani wewe ufe na kuhara tu lakini waogopa kusema haki mtadhuriwa na watu wa batil al mtu wa batil tumnyamazie wallahi tukinyamaza watu wa haki watapata jeuri watu wa batil na hata watawala wanahitaji kujua wanahitaji kufahamishwa wanahitaji kufundishwa nyinyi msidhani watawala wanafahamu wa uislamu kwa vigongo vyake wallahi hawajui wanahitaji kueleweshwa wanahitaji maneno kama haya waelewe tuzungumzeni haki Kwenye viwango vyake tumeshindwa kabisa katika maeneo yetu upumbavu usitokee tusimruhusi yoyote Tuthibiti sisi wenyewe Hili jambo hili litatupa salama sisi hapa duniani na mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala hadha wallahu ta'ala a'la Aada wa ta a'lam wa, wa sallallahu Ala nabina muhammad wa alaa alihi wa ashabihi alkiram ajma'in aqibissalaam